Мексика. Мексика третя за величиною країна Північної Америки, межує зі США на півночі та Гватемалою на півдні. Площа 1 980 758 квадратних кілометрів. Населення більше 98 мільйонів чоловік. Столиця Мехіко. Мова іспанська. Валюта мексиканське нове песо. Гірські ланцюги, чи с'єрри, розташовані на півночі і в центральній частині Мексики, обрамляють Мексиканське Нагір'я – найбільш густонаселений район країни. На території цього плато є кілька діючих вулканів. Найвищі гірські вершини в Мексиці – гора Орисаба 5700 метрів та вулкан Попокатепетль 5452 метри. Пустелі і ліси. Переважна частина території Мексики доволі посушлива. Північ країни зайнята пустелями, зате на півдні ростуть тропічні ліси. Середньорічна температура розрізняється залежно від висоти місцевості над рівнем моря. Акапулько розташований на узбережжі і там значно тепліше, ніж у Мехіко, розташованому на висоті 2300 метрів над рівнем моря. Мехіко був збудований на місці древньої столиці ацтеків, заснованої близько 1325 року. Метиси чимало мексиканців. Метиси, тобто нащадки змішаних шлюбів між європейцями та корінними жителями. Більшість білих жителів нащадки іспанців, які завоювали Мексику в 1519 році. Іспанська є державною мовою, але багато мексиканців розмовляє мовами корінних жителів Америки. Ресурси й економіка. Мексика багата покладами природних копалин, зокрема срібла, а нафта, природний газ і нафтопродукти – основні статті експорту країни. Крім того, промисловість країни виробляє різні хімікати, текстиль, Одяг, залізо, сталь, продукти харчування та автомобілі. Сільськогосподарські культури включають бобові, рис, пшеницю та кукурудзу, зборошна якої готують національні млинці. Тортили. Крім того, важливе місце займають кава, бавовна, овочі і фрукти. У наш час. Мексика здобула незалежність від Іспанії в 1821 році. Під час Мексиканської війни 1846-1848 роки США захопили значну частину її території. З 1910 по 1921 в Україні відбулося кілька революцій, але відтоді у Мексиці практично не було воєн. Бідність змушує багатьох мексиканців у пошуках роботи нелегально проникати на територію свого багатого сусіда – США. Ілюстрації Туристи вирушають до Мексики, щоб помилуватися величними руїнами пірамідальних храмів. У північній частині мексиканського Нагір'я немало опадів. Розводять худобу.